Але з того часу, як професор Адальберт Шнурре вирішив прибувати до табору рівно 10 хвилин на десяту, табірній охороні доводилося квапитися і закінчувати апель за 10 хвилин, ні на секунду пізніше, бо штормбанфюрер Шнурре любив точність і за не менший відступ від неї вимагав якнайсуворішого не покарання – а барфюре Шнуре боялися всі, він виконував у Києві дуже важливе доручення, отже мав надзвичайні повноваження. Хоча, якщо казати правду, професор Шнуре все ж давав своїм співвітчизникам ще дві-три хвилини на звершення клопітливих апелівих справ, бо пройшовши на середину плацу, що являла собою найвищий пагорб на цьому обгородженому дротом окрайцевій київській землі, дозволяв собі трохи помилуватися мальовничим виднокраєм, якого навіть він, досвідчений мистецтвознавець, не мав з чим порівняти. Хвилясто зіймалися лагідні київські узвища. Порозрізовані спадистими ярами і кожен такий витин значився дивовижною храмовою спорудою, то Андріївська чудо-церква на краю Старокиївські гори, то, мов повстала з глибини тисячоліття візантійське видиво Денисівський монастир, то схована у розхилку ярів коло самих ніг професора Шнура Кирилівська церква, а далі за подолом і Коренівкою. За покритою низькими осінніми хмарами стародавньою болоні, сталево зблискував Дніпро і вгадувалася світла десна, що зливалася своїм древнім отцем. Яке чудо! Професор зітхав до розчулення, діставав хусточку, витирав обличчя, власне, хотів витерти самі очі, але не міг же він виказувати перед усіма свого розчулення. Вже ліпше послатися на вологість ранкових київських туманів Поки штурмбанфюрер Шнурре милувався пейзажем Йоденщик розставляв складений парусиновий стільчик І заумершив положені струнко, ждав, поки начальство сяде А перекладач, молодий прогонистий зондерфюрер з нахабними очима схованими за скельцями пенсне, відкашлювався, прочищаючи горлянку для затяжної мови. Професор, а водночас і штурмбанфюрер, шнури сідав, кидав денщикові, дякуючи за стільчик і даючи знак, що той може стояти вільно, мило, всміхався до перекладача і вимовляв щоразу те саме – Алзу дамен und gern, що значило. Отже, мої дами й панове. Потім ще він питав, на чому ми зупинилися, так ніби все це відбувалося в університетській аудиторії, і перед ним веселі студенти, бурші, а не замовчені, млявіче ув'язнені. Ніхто не відповідав професору Вішнуре. Та він і не сподівався на відповідь, сам гараз пам'ятав, на чому зупинився минулого разу, і тому, виждавши для годиця, булькотливим голосом продовжував свої дивовижні таверні читання. Перша фраза була теж завжди та саме. Як стверджував мій сталий київський кореспондент-професор Гордій Отава, далі починалися варіації – як стверджував мій сталий київський кореспондент-професор Гордій Отава, історичний процес розвитку мистецтв повинен уявлятися нам чимось ніби нанизаним на єдиний стрижень реномірно еволюціонізуючої художньої волі, якогось послідовного стилеперетворення – Якоїсь етнографічної формули, яка завжди зберігає в собі елементи незникаючої традиції. Як люди передають у спадок своїм дітям усе краще, що мають, але водночас не дозволяє дітям не бути схожими на себе, так і мистецтво в своєму неупинному розвитку завжди спирається на якісь несхитні підвалини. І в ньому завжди можна відшукати архетипи. Як знаходимо ми ядро в кожній горіховій шкаралупі, якщо, звісно, горіх не зіпсований. Звичайно, це погляди не нові. Вже мій співвітчизник Вельфлін, який фактично першим створив науково послідовну історію мистецтв, своїм науковим методом, опертим на порівняння елементів і структур художніх творів, мимоволі наштовхував на ідею невпинно еволюціонізуючого мистецтва. На професора Таву гадаю, як на запеклого матеріаліста вплинув і Чарльз Дарвін з його теорією виникнення і розвитку видів. Я примітивізую, але прошу зрозуміти мене правильно. В даному випадку я не намагаюся принизити професора Таву, а тільки дошукуюся корені його помилкових поглядів. А що такі погляди помилкові – Показує навіть не історія, в яку зараз не час заглиблюватися, а саме життя. Мав слушність діль який висміював уявлюваний поступовий розвиток мистецтва, що зрештою став цитую по пам'яті, тому можлива неточність, витвореною голові штучною логічною пряжею, завислою повітрі і позбавленою ґрунту. Мистецтво розвивається стрибками, створене сьогодні може бути абсолютно не схоже на те, що творилося ще вчора. Нові суспільні формації, які приходять на зміну старим, вимагають і цілковито нового мистецтва. Перемога нового ладу ставить перед мистецтвом нові завдання. Хтось хоче заперечити? Але ж це так очевидно. Ми братимемо приклади сучасності. В Європі встановлено новий порядок, принесений у відсталі колись країни і землі доблесними солдатами фюрера. Що ми мали тут, і що маємо тепер, і що сподіваємося мати? Професор Шнуре заплющив очі, вималював майбутнє мистецтва при новому порядку, який запанує в Європі. Яка тут еволюція? яка поступує з розвитку. Геть усі пережитки, які звуться традицією. Ми повинні заявити, що від народження Ісуса Христа в світовому мистецтві панувала лише одна традиція, і то єврейсько-занепадницька. Нарешті ми зможемо очистити мистецтво, створити цілком нове, по-справжньому високе небачене. Хтось хоче заперечити – Звичайно, кожен з них міг би заперечити, хоч би посилаючись на имена великих німців, відомі всьому людству Хоч би вказавши професорові Шнури на неймовірну плутанину в його розбалакуваннях Хоч би, зрештою, плюнувши йому в пику вже тільки за те, що він надягнув на себе мундир штурмбанфюрера Бо ніхто не знав ще і тієї місії Шнури в Києві Але ті змучені, голодні стероризовані, віддані на понищення люди, які стояли перед професором Шнуре, мали в думках інше. Зосереджувалися в тій хвилі зовсім не на абстрактних теоріях, а насамперед на вирішенні оголеного усій своїй жорстокій відвертості питання – хто кого. Серцем відчували, що фашисти будуть поконані. Вірилося тільки в це, жилося – тільки цією надією жахливе буття наштовхувало на розпачливу зневіру, а в ярах не вгавала катівська стукатня кулеметів. А великі армії десь відкочувалися і відкочувалися на схід, і вже окупована була майже вся Україна, і фашисти підходили до Москви. Окрім того, всім було відомо, що зібрали їх тут зовсім не для дискусій, із фашистським професором на темі з історії мистецтва, а з твердо визначеною метою. Мета ця була – відшукати серед них, вилучити з їхнього загалу, з їхнього на перший погляд досить одноманітного, а насправді різноманітного, як кожне людське середовище київського професора Гордія Отава, який чомусь пильно знадобився окупантам. За кілька днів до цього їх збирали не раз і не два – і начальник табору зовні байдужий, атлетично-збудований офіцер через прикладача звертався до них з такими словами «Між вас знаходиться професор Гордій Отава. Пропоную професорові Отаві зголоситися табірному командуванню добровільно, при цьому обіцяючи йому збереження життя і цілком цивілізоване з ним поводження». Коли ж професор Отава не відгукнувся на таку пропозицію, звернення до в'язнів не було іншої форми. Той, хто вкаже табірному командуванню на професора Отаву, одержуватиме поліпшене харчування і буде переведений до табору, де є теплі сухі бараки і постіль для спання. Отже, покажи професор Отаву і спатимеш на м'якому. Однак аматорів м'якого і солодкого спання щось не знайшлося. Якось виходило так, що ті, хто знав професора Тау, не мали жодного наміру виказувати його фашистам. А якщо, може, і були в таборі люди, які могли б спробувати виміняти зайву порцію баланди на професора, то вони ні сном, ні духом не віддали, де тут може переховуватися справжній професор серед цих немитих, неголених, замазурених обдертюхів. А може і не треба так погано думати навіть про двох-трьох з усіх ув'язнених? Бо хоч люди не святі і вся хоче жити, але справа з видачею професора Отави набирала ваги вищого принципу. Це була чи не єдина для всіх кинутих за дріт нагода довести ворогові свою твердість, Незламність і, коли хочете, зневагу. Не діждавшись нічого від своїх в'язнів, комендант так само байдуже дав час для роздуму до обіду, пригрозивши, що в разі мовчанки він розстріляє кожного десятого. Однак цей його заяву зустрінуто було майже скептично – якщо можна взагалі говорити про наявність такого почуття в душах змучених і позірно зломлених людей. Комендантові здалося навіть, що уловлює він то там, то там посмішки на виснажених обличчях. І він зрозумів, що вони все прекрасно знають, знають його безсилля, будь-що зробити з ними, будь-чим залякати бо хіба ж можна залякати людей, які вже вмерли, а всі вони вважали себе вмертими з тої хвилі, як захоплено їхнє велике місто, а їх самих кинуто сюди або відразу загнано у гнилище, ягрів і розстріляно. І хоч як намагався комендант виказати свою байдужість, але не втримався і тихо вилився, згадавши «святе розп'яття», і ще якесь поволі абстрактне поняття, бо досить добре відав, що навіть своєї теперішньої погрози зніснити не зможе і не розстріляє ні десятого, ні сотого, ні взагалі жодного з цього табору до того часу, поки не виводять звідти того клятого радянського професора, який так пильно знадобився штурмбарфюреру Шнурре, що прибув до Києва з надзвичайним повноваженням очолі таємничої есесійської команди. І через те, що професора Отаву не було знайдено ні до обіду, ні до самого вечора, ні вночі, хоч в'язні тримали на ногах до ранку, не даючи нікому бодай присісти, штурмбарфюрер Шнурре заявився рівно за 10 хвилин після початку апелю, щоб задемонструвати свій власний метод відшукування професора Отава, якого він на превеликий жаль, ніколи не бачив, але якого Вельми добре знав. Так почалися дивовижні лекції професора Шнурре на теми шляхів розвитку мистецтва перед ув'язаними Київського констабору восени 41-го року. Якби Адальберт Шнурре спробував читати свої лекції на пустельному березі розшумленого моря, то й тоді б міг сподіватися на якесь там відлуння, бо не всі б його слова тонули в розбурхані стихії, сякі такі море б відкидали йому назад. Якби він викрикував свої просторікування просто в глухий кам'яний мур, то згідно з законом відбиття, його крикніва повертала б до нього, хай і понівчена та знеформлена. Якби гукав нічному Притишеному небу, то небо вернуло б його погуки землі, а там прикотило їх до професора луною. Але такої зневажливої глухоти, яку виказували до професора мовиці люди, ніхто б не знайшов ні в живій, ні в неживій природі. Вони стояли не мертво, уважне професорове око. Це відзначало, то якесь сколиховання час від часу перебігало по нерівній шерензі, би судомлюваній від болю, і тоді ж Нуре знав, що то поділи не його високі теорії, а не людське виснаження і десь у глибині хтось там мав упасти на землю, а його підтримували, водночас ховаючи від пильних очей наглядачів і самого лектора. То хтось вже і не ховаючись переступав з ноги на ногу, то хтось дивився на захмарене київське небо, то повертав голову до ярів, де вже зранку починалося татакання кулеметів. Але все це безмовно, Ніхто не задемонстрував видимої неуважності, Якось виходило навіть так, що всі пильно дивилися на професора Шнурра. Не спускали з нього погляду, навіть відвертаючись на мить туди чи сюди, отож у нього не було ніяких підстав скаржитися на невдячність аудиторії. Його лекції не переривалися жодним інцидентом, спокійним голосом, не підвищуючи тону, він відчитував черговий шматок, підводився, дякував за увагу, деншив складав його стільчика, перекладач знімав, Пенсне і протирав скельця, і вся трійця, очолювана штурмбанфюрером, ішла собі, щоб не завтра прибути знову. Професор Гордій Отава теж стояв у шерензі приречених і теж мав слухати безглузді лекції професора Шнури. Та чи й чув він їх? Він, як і всі, теж дивився, надутлувати обличчя професора Штурмбанфюрера, але бачив не білу, не пляму, посеред якої врушилися самовдоволені губи. Він бачив Київ. Київ обстав його з усіх боків. Він був у його коротких, виривчастих, страшних снах під холодними дощами. Він був спершу великим, теплим, живим, всемогутнім і непорушним, як стіна оранти в Софійському соборі. Здавалося гордіві Отаві, що Київ ще простягає до них свої руки і ще підтримує їх, бодай, на духу. Підтримує навіть тоді, коли вони вже падають, коли вже не сила підвести змучене тіло, і тільки очі вперто летять до гори і шукають, і питають, і не вірять. Як же це? Чому? Але дні сунулися в невпинні сірості, хмари залягали весь Київ, залягали і налягали на нього що далі дужче і більше, і в серце професора Отави стала продзурковувати тоненькими цівочками зневіра. Хтось тут був уже мертвий, або ж він сам, Гордій Отава, або й цілий Київ, Бо ні один, ні другий не приходив на поміч один одному. Кожен змагався в самоті, може, змагався з самотою, а може, і з умиранням. І коли щоранку Адальберт Шнурре милувався завойованим великим праслав'янським містом і розчулено зітхав у небутньому захваті. Перед мальовничістю київських пагорбів і київських соборів для горді Отави і його товаришів то були найтяжчі хвилини, бо тоді Київ здавався їм великим безмежним цвинтарем, а храми, собори, монастирі на його задощених пагорбах стояли, мов каплиці смутку, і хрести на них, наче кістляві символи вмирання. Професор шнур міг бачити тільки те, що лежало перед очима, йому й того було задосить для вдоволення пихи переможця і переможця непростого, а з витонченим, високорозвиненим художнім смаком. А Гордіо Тава бачив увесь Київ так, неначе піднімала його дивна сила над містом, але все поймалося для нього сірою імлою. Всі київські гори схожі були чомусь на Байкову гору, в чіткій розкресленості центральних кварталів і в милій плутанині маленьких вуличок, і провулків знову було щось від свинтерного змішання порядку з безладдям. Він мимоволі біг думкою до тої алеї Байкового кладовища, де під чорною камінною плитою спочивав його батько Всеволод Отава. А ще давніше, на тому самому кладовищі злі його дід Юрій. Існувала неписана традиція в родині Отавів називати синів тільки слов'янськими іменами. Це йшло від їхнього патріотизму. Але чи вже така це ознака патріотизму: недмінно вмирати в тому самому місці і бути похованому на тому самому кладовищі. В свої 46 років професор Отав був далекий від думок про смерть. Тепер отут у вбиваному і топтаному Києві міг бути відвертим. Не хотів помирати перш за все тому, що мав малого сина і просто не міг собі уявити, що б робив його Борис без батька. По-друге, а саме це й було по-перше, не хотів помирати просто задля самого себе, бо хотів жити. Перш за все жити а вже потім решта, його робота, його теорії, його мрії, коли його навіть чому схопили, кинули за дріт, він спершу вважав, що це помилка. Але потім зрозумів, що всі, хто з ним був, думають так само і повинен був, як чоловік мислячий, зізнатися перед самим собою, що помилки немає жодної, є жорстока закономірність війни. То вже інша мова» що сама війна – найжахливіша помилка людства, але не тут і не тепер доводити комусь цю істину. І ставши жертвою стихійності, професор Отава на довгий час сам піддався невизначеності. Він плавав у якійсь порожнечі, з якої не бачив виходу. Сілковитою байдужістю зустрів намагання німців виводити його з табору для якихось своїх цілей, і Хорсе обіцяло, може, життя, хоч міг таким чипом уціліти, ймовірно, тільки, ймовірно, не відгукнувся, і навіть прирік собі в думці, що коли його хтось видасть, то він не відкриється фашистам, навіть будучи розіп'ятим на хресті. Може, Саме тому перших два чи три дні Гордій Отава абсолютно не чув, не розрізняв жодного слова із лекції Адальберта Шнури. Він стояв десь збоку, дивився поза професором Шнуре, дивився на свій Київ, із його уст випліталося щось, чи то біль, чи то посмішка від дорогого спогаду, а чи глумливість адресована о тому чоловікові в сесільському міндирі. Чоловік, який перед війною ще зовсім недавно називав себе професором і з незбагненним запалом ув'язнювався на сторінках наукових журналів у гострі суперечки з питань мистецтва. Тепер його власна наукова суперечка, яку вів перед війною з професором Шнурре Видавалася Гордієвій Отаві цілком чужою, непотрібною. Вона стояла десь збоку, мертвим докором, суперечка стала мов би живою істотою. Вона прибирала то вигляд сумної заплаканої жінки із безпорадністю у піднятих руках, то ставала дивною двоголовою істотою, мов прадавня горгона, і ті дві голови намагалися загризти одна одну. І поряд із цією зматеріалізованою суперечкою вставали з одного боку чемні і взаємно вічливі професори Отава і Шнури в середньовічних мантіях, торочених горностаєм, неначе у володарів. А з другого боку теж Шнури і Отава, але вже в нинішньому стані, вже як запеклі смертельні вороги. Один там, на підвищенні, охоронюваний силою зброєю, а другий внизу кинутий аж до найбільших глибин, де життя межує зі смертю, полишене на власні сили, на самого себе. І коли ж же було все так розмірено, коректно, так спокійно і неквапно, їхні статті на з'являлися в журналі, що виходив один раз на квартал, тобто всього лише чотири рази на рік. Журнал, як більшість суто академічних німецьких видань, розрахованих на всеєвропейську аудиторію, мав назву знебінним фюр. Це шрифт фюр. От тобі і фюр, от тобі цур, от тобі і пек. Хто б міг передбачити, що справа обернеться таким дивним робом? Професор Віготаві навіть докоряли за те, що його наукові інтереси скупчені на занадто відлеглих у часі проблемах. Кому це може бути цікаво – початки християнського мистецтва? Власне, Оттава і не став би встрявати в суперечку з невідомим марбурзьким професором Шнуре. Але цей Адальберт Шнуре виступив у німецькому журналі із великою статтею, де викладав свою і теорію про характер малярства первісних християн у римських катакомбах. Теорія була досить немудра, Шнур стверджував про первісно близький зв'язок мистецтва катакомб із язичським малярством епохи імператорів. Камери в катакомбах, мовляв, прикрашалися так само, як і взагалі тоді прикрашалися живописом різні приміщення, для прикладу, помпеях, де це можна простежити найвиразніше: стіни розділялися лініями і обрямленнями на різні поля, а вже ці останні пожбавлювалися міфологічними фігурками. З цими частоязичніми декоративними схемами перепліталися християнські мотиви, численні символи і натяки, молільники, оранти й інші постаті, а також маленькі біблійські сценки по вибору, вплив на який виявила Літургія мертвих Погляди ці були помилкові До того ж належали вони зовсім не професори Вішнури, а німецькому вченому Вільперту, який ще 1903 року видав у Фрейнбурзі прекрасні кольорові таблиці «Малярство катакомб Риму» І тоді ж таки висловив свої міркування про це малярство, яке тепер повторював професор Шнури, повторював у всій помилковості, однак забувши згадати про справжнього автора. Свого листа до редакції журналу «Професор Отава» так і розпочав. Ще Вільперт, і якщо ця перша фраза публікації загубилася, редакція видрукувала, Посутні заперечення київського професора, а щоб хоч якось усправедливити свій вчинок щодо першої фрази, в кінці було додано примітку, що, певно, київський колега у своїх дослідженнях користувався недосвідь виразними матеріалами і не мав під рукою прекрасних таблиць Вільперта, а тому, мовляв, професор Адальберт Шнуре ласкаво згодився Офірувати своєму опонентові примірник фрайбургської публікації За що редакція йому найглибшу подяку Справді, на київську адресу Латави прийшла бандеролю Який він знайшов в таблиці Вільперта І надзвичайно вічливого листа від професора Шнура Який пробачався за нетактовні журналу І просив прийняти цей щирий подарунок від нього Як запоруку їхньої творчої дружби Ецетера, ецетера, ецетера. Довелося подякувати Адальберту Шнуре, хоча, звичайно, професор Атава зазначив, що таблиці Вільперта він у своєму розпорядженні мав і перед тим. Окрім того, в Москві є причудові акварелі Реймана, які дають набагато краще уявлення – про характер катакомбового малярства, аніж Вільпертова публікація. І, може, саме завдяки тим акварелям він прийшов до висновку про різку відмінність між характером мистецтва катакомб і помпейнським стінописом. Так відбулося роздвоєння суперечки. Її розщеплення на частину видиму, публіковану і далі квартальнику і невидиму, що замкнулося в листуванні. В журналі професор Шнур знову і знову стверджував про невпинність розвитку мистецтва, відкидав категорично поняття нове мистецтво на цій підставі, що кожне так зване нове мистецтво гніздиться в старому, виходить з нього більшістю своїх елементів, народжується у старому, як дитина в материнському лоні. Так із грецького вийшло мистецтво Риму, а вже останнє породило мистецтво християнське. З іншого боку, маємо досить цікаву відповідність між розквітом мистецтва і розквітом держави. І якщо розквіт одного ладу автоматично перекреслює всі досягнення попереднього, що ми мали з греками, римлянами, а потім з християнськими імператорами – то мистецтво, яке гармонійно віддзеркаліє велич влади, підкоряється існуючій владі, виходить своїми джерелами з мистецтва влади, відкинутої знищеної. Це вічний парадокс мистецтва. І вчені повинні примиритися з ним. Професор Отава Івгатці не мав подіяти сумирність свого марбурського колегу. Та й чому? Хіба розкід грецького мистецтва? не припадає на початок політичного занепаду колись в самогутній Греції? Хіба Платон, який прагнув вибудувати теорії ідеальної держави, не голосив художників понад комплектними громадянами і не домагався астракізму за межі Афін усіх справді та художників? Де ж тут гармонія між владою і мистецтвом? Де відповідність їхнього розвитку? Якщо взяти греків і римлян, то позірно в їхньому мистецтві мов безправді простежується невпинність розвитку, але це тільки в окремих елементах. Коли ж розглянемо ціле, то неважко помітити абсолютну несхожість, навіть кричущі протиріччя. Якщо у греків цілковитий розрив між владою і мистецтвом, то мистецтво імператорського Риму майже цілком породжене владою. Воно черпало всю свою наснагу, пиху і велич у владі. Рим панував над світом, він прагнув протиставити грецькому естетично-науковому сприйняттю життя інше, яке базувалося на владі, державному авторитеті і правовому порядку, тому з'являються такі споруди, як терми тіта, Прибудови Доміціана до імператорського палацу на Палатині, дім флавіїв, валетинські зали, цілі комплекси небачених склепінчастих приміщень. Мистецтво мовби відчувало надмір прихованих сил, які хоч і панують, але вже ведуть до загибелі. Звідси якась барокова несамовитість матеріальної гри сил аж до руйнування стародавніх моментів Римваги Рвуться всі гармонійні зв'язки, пропорції виростають до гігантських розмірів. Взяти хоча б арки Трояна в Анкомі і Тімгаді, споруджені Адріаном міські ворота Вадалії, Діоклетіанів палац у Спліті, будівлі в Геразі, Пальмірі, храм Баальбеку з його не бачено гігантськими колонами і скульптурними рядами, де скульптури розташовано у два поверхи. Порушується взаємодія між архітектурними формами і навколишнім простором, і як цілковите торжество цього розриву, трактованого з майже примітивною обмеженістю, Вигадується триумфальна колона, яка вже нічого не підтримує, не має відношення до будь-якої споруди і навіть не пронизує простір, як то мали ми наприклад, єгипетських обелісків, а покликана слугувати ідеї пропагаторській, дефіромбічні. І в той час, як на горі тонув у розкошах і в надмірностях імператорський Рим внизу, в сухих кам'янистих підземеллях народжувалося щось нове, всемогутнє, як оті постаті орант з молитону піднесеними руками. Бійтеся піднесених у молитві рук. Рука піднесена, рука занесена. Рано чи пізно така рука падає вниз. А падаюча десниця, якщо і не керуюча, то недмінно шкулька погрозлива. Народжується мистецтво цілковито нове, не схоже на будь-яке із дотих час існуючих. Супроти важезних ідолів, гармонійних героїв і самовдоволених, буйних у своїй плотській силі богів, тут виступає безплотна духовність, легка окриленість духу. Плоскі позбавлені щонайменших натяків, рельєфності постаті формовуються, виникаючи із стін, мов або привиди, мов згущені молитви. Мета живопису не давати розкошування очам, а закликати до молитви і піднімати душі в очікуванні переднакресленого людству вибавлення гріхів і страждань. Тому надзвичайно обмежена кількість майже відсутні рухомі, живі композиції, постаті, з'являються перед нами в непорушній фронтальності, панування шаблонів у зображеннях постати, якась, мов би, абревіатура, мистецький умовний код. Що це? Збіднення існуючого мистецтва? Нездарність катакомбових художників? але нездари завжди намагаються наслідувати вже існуюче. Отже, вони мали б копіювати античні взірці, а ці – ні. Були цілковито оригінальні, не схожі ні на кого. Було нове мистецтво – ні примітивне, ні страхосхідне, ні народно-обрядове. Нове, революціонізуюче, як кожне справжнє мистецтво – Найцікавіше ж, не підтримувана ніким, найпершою владою, бо влади первісні християни не мали жодної, були переслідувані. Імператори для забави у цирках веліли кидати їх на розриття диким звірам. Діоклетян скомандував цілому війську випустити стріли, прив'язаного до стовпа юного Себастьяна, тільки за те що той наважиться сказати серед воїнів слово на захист нової віри. Аж після Костянтина християнське мистецтво виконує свої незаперечні зв'язки з античністю, заперечував Отаві професор Шнури. Святі, як і в античному світі, спускаються на землю. Вседержитель Пантократор воссідає на троні, судить, видає закони подібно до Зевса, а також до царя Земного. Біблійські сюжети знаходять своє відбиття в багатофігурних композиціях, які вельми нагадують зображення подвигів античних героїв. Очевидно, це може з'ясувати фактом завоювання влади християнською церквою, висловлював припущення Отава. А нова влада завжди намагається запозичити у старої все перевірене, стале не схитне. Іноді вона цим і вдовольняється, іноді намагається виробити свої власні цінності. Те саме маємо і з християнством. Якщо в IV столітті справді відчувалася досить виразна реакція класичного мистецтва, то вже в V столітті настає злам часткове повернення до епохи первісних символів і чистої духовності. У мозаїках Равенни і мініатюрах кодекса Росано замикається коло переоцінки мистецтв, яке почалося у ктакомбовому малярстві. Дискусія тривала, а водночас продовжувалося листування між Марбергом і Києвом. Професор Шнуре питав – чи доводилося професору Атаві бувати у Равенні і милуватися чудом Сан-Вітале і Аполінарія Нового? Оттава з прикрістю, визначаючи, що до Равенни добратися йому ще не пощастило, питав, чи має уявлення його колега про нечувані багатства київських соборів і церков, про мозаїки і фрески Софії, Успенського собору, Михайлівського монастиря, Ясна річ, професор Адальберт Шнуре, не мав жодного уявлення про те, що ховається в Золотому мороку Київських соборів. Бо всі публікації, які досі були, це жалюгіддя просто ніщо. І коли колега Отава буде такий ласкавий, колега Отава був такий ласкавий, а тепер нема нічого. Нема Києва а тільки накрите безнадійно сірими хмаровиннями величезне цвинтарище. І не горді отавствіють у понівеченій шерезі, а сама його еманація, невиразна і млистість. І шнура також не було, а було пусте місце на узвиші перед ним, і з того пустого місця долинали безглузді слова, в яких годі було добрати сенсу. Це могло тривати, аж поки професорові шнури набридне просторікувати, і він, нічого не досягнувши своїми рефератами, просто магнув би рукою, подаючи знак на знищення цих невдячних слухачів, які так і не спромоглися виокремити свого середовища його укоханого колегу-професора Отаво. Але десь на третій, а може на п'ятий день після початку лекції професора Шнурри, Гордій Отава раптом перше пильно придивився до тих людей, які збираються по другий бік дроту, і не вірючи власним очам, старих серед старих і молодих жінок, серед дітей і сивих дідів, високого худого хлопця у сірому пальточку і насуненій на самі брови кепці». Нічого нового у тому факті, що до табору приходять з волі люди, для гордії Отави не було. Ішли з першого дня, йшли, попри загрози бути схопленими і кинутими за дріт, йшли в надії побачити когось рідного або знайомого, знайти дорогі очі, глянути в них, йшли з вузликами і пакуночками, самі голодні намагалися прокинути крізь, Дроти, бодай варену картоплину або окраєць хліба, такого тепер несподіваного, рідкісного в Києві і на Україні. За дротами стояли люди щодня, стояли з самого ранку і допізно. Їх не лякали погрози варти, їх не могли відігнати постріли, їм доконче було, треба знайти і ніхто не мав сили перешкодити їм у їхній великій, найчастіше безнадійній справі. І вже хто мав знайти, той знаходив. Але незнайдені дивилися на тих, хто вже не міг знайти, і між ними встановилося дивне співіснування, якась паралельна екзистенція. І ті, і ті були невільні, хоч одні були кинені за колючий дріт, а другі прийшли до нього добровільно і стояли там без примусу, неначе наче своєрідне від ув'язнених. Але ж той хлопець у кепці і в сірому пальтичку то був син Гордія Отави, Борис Бориск, Боря. Як тільки професор Отава побачив по той бік холючого дроту свого сина, як тільки пересвідчився, що то справді він, як тільки помітив, що Борис – Некліпно вдивляється в свого батька, вдивляється уважно й докірливо. Так ніби випитає, чому все так сталося, чому він не зміг вивезти його з Києва, чому сам опинився тут, а найголовніше, чому мовчки терпить оте варазякання есес сільського офіцера, який перебріхає усі думки професора Тави, привласнює його погляди. І тоді професор Оттава рішуче ступив наперед із звивистої немертвої шеренги і звертаючись до своїх товаришів тут і там за дротом, а найперше адресуючись до сина Бориса, голосно вигукнув «Брехня! Він усе бреше!» А вже потім, певно піддавшись у звичайній для наукових дискусій, Стриманості вже спокійніше повторив. Все, що він тут казав і кинув у бік професора Шнуре, неправда. Так сталося самовикриття професора Гордія Отави. Рік тисяча четвертий. Весна. Київ. І прийдухом же в греки і відошений и служать Богу своему. И не свеми, на небе ли есть мы были, ли на земли, не бы на земли такого вида, ли красоты такое, и не доумеем бы сказать, мы убо не можем забыть и красоты твоя. Литопис Нестора Колу пристани на почаении Товкся гулящий київський люд Під пильним поглядом господарів Вивантажувалися купецькі лодії Ліньки Погукували маленькі радимичі, Що поприганяли На продаж силу усиленно-саморобних човнів Вище по підгору Курілися кузні У великих Закиптюжених казанах Плавили олово і свинець Для покрівель по узвозу до города тягли довгі колоди і камінні брили, повсюду вежилися дітлашня, поважно проходили жони, задягнені за київською модою так, щоб усе було закрите й приховане, навіть обличчя біліло самою лиш смужкою, де очі іноді проїзди верхівець із княжі дружини зблискував зброєю, погрозливо наставляв наперед бороду, Відрощену на грецький взірець. Перевізник відразу запримітив, що хлопці вперше попадають до Києва, бо занадто цікаво зирять туди-сюди. Та й опріж того мають досить дивацький вигляд. З ніг до голови загорнуті у зверині шкури самі теж на їжачені, мов, дикий, дик, дикий кабан, вепер. із пущі. В одного через плече луки два пуки чорних коротеньких стріл, у другого важезна, гунадзувата палиця, а на шиї на міцну мотузку висить ведмежий зуб, штучно управлений у золото. Прискаливши око, перевізник загарував. Із прибульців таке, що й самому стало страшно Але вони, мабуть, не знали київських порядків Бо той, з відмежим зубом на шиї мовчки Сягнув рукою до шкіряного міха Метнув звідти просто під ноги перевізникові дорогу шкурку І обидва, не озираючись, гайнули вгору до города Ноги їм наості пішли в розкид по піщаній роз'їждженій дорозі а голови бог були задраті договори і очі втуплені те диво, що висіло в небі, мов барвиста хмара. На самому наверші круглої гори, сріблястої від піску знизу і ласкаво-зеленої по бічних спадах, неприступно кострубатилися дубові кліті, завалені темною землею, а завалом біліли чистим струганим деревом просторі будівлі, ледь вигулькуючи за покриття. Зате інші будівлі, викладені із сірого, як соколине крило, із рожевого, мов усміх каменю, врізалися в саме небо і теж, як уся гора, круглилися чудними покрівлями, не дикими сивоок відразу. Постаріх хрести і вхопив свого товариша за руку. «Поглянь!» – Ге, – сказав Лучук, мов би він, – уже в десяте йде до Києва. Ще не те побачимо. Обидва стали й довго дивилися на рожеву кам'яну громаду, що висіла між небом і круглою горою. Сонце викоталося за хмаринки, за яку перед тим було заховалося, вдарило сліпучо, Врожевий летючий камінь розблискло гарячим приском з його круглих верхів, де перед тим хижо чорніли костисті хрести. Хрести горіли червінню, вони моби кружляли в голубому небі, пливли по вільному золотому ігріщі, вони жили окремо від дивного города, від стріблясто зеленої гори від Дніпра, від усіх тих, хто метушився коли пристаний хто брьохкався в теплій воді, хто брався вгору по узвозу або спускався по ньому вниз. «Стільки золота!» – прошепотів Лучук. Сивок на меч перевів погляд на сонце і засліплений знов глянув на христи, але тепер вони, як і перед тим, показались йому чорними аж до здригання. них прокотився візок з товарами якогось із гостей, Погони щосили, вйокав на коней, бо поклажа була важка, аж тріщало. Потім прийшов чоловік, захований під великою вязкою хмизу, видобуло самі його ноги, для рівноваги розставлявані широко й твердо. Чоловік йшов неквапом, вязка погуцювала так його ході, так, наче той захований хмизонос припрошував хлопців. «Ану ж, бо ходімо, чого стали?» І вони пішли слідом. Ось вище ставав крутіший, тому був вимущений тут дерев'яними кругляками. Купецький віз попереду важко згуркотів на дерев'яному помості, натужилися, певно, через останніх сил. Купець і його служка відставляли плечі під ручищі, відчайдушно погукували – Звертали благально почервонілі лиця назад до хлопців, до хмізоноса, до будь-кого, аби лиш помогли випхатися по крутизні. Але хлопці ще не знали тутешніх звичаїв і не навантажувалися бійти на поміч. А хмізонос ішов собі так само повільно, так само широко розставляв ноги для рівноваги, потрюхикова в'язкою і сам невидимий. Звертався чи то до купця, чи до хлопців, чи просто голосно виповідав свою думку. «А не накладай стільки, не будь жаднюгою. Хочеш усі товари упхати в одного воза, щоб менше дати мита за проїзд до нашого Києва? А там дертимеш з люду три шкури? Отож і лопайся тут на узвозі. Знатимеш, як добиратися до Києва? Знатимеш?» Город нависав над ними потужним валом, підпертим дубовими городнями, білі дерев'яні будівлі ледве зирали звідти, зате кам'яниці з хрестами і без хрестів, що неначе поблищили, ще дужче врізалися в небо. А збоку виднілися ще химерні дерев'яні церкви, теж з хрестами над круглими покрівлями. Сивок уже й не радий був що послухався Лучука. Нащо їм Київ жили собі в добрих людей подніпрян, помагали їм перетягати купецькі лодії через пороги, стояли сторожу, ходили на лови в бори, пильнуючи, щоб не постріти князівських ловчих. Там панував ще прадідівський добрий звичай давати прихисток кожному, хто приблукався». Збиралися на дніпрі сила всякого люду, сміливі й чесні, головне ж, вільні самі, вміли поважати чужу волю, кожен молився своїм богам. І там були піски, і були дебрі, не було, правда, такого великого і дивного города. Але й хрестів отих не було, що міняться то золотом, то чорнотою такою, що аж серце холоне а він ніколи не забуде діда родими, який загинув під Христом. «Поціли бити в Христа хоч одного?» – спитав сивок Лучука, навмисне бадьорячись. «А не дострелю ж?» – не дбало відповів той. Купецький віз уже проїздив перші ворота, збиті з необхватних колод – не від якої силою відчинювані і зачинювані, вони важко висіли у прорубу валу, моби чатуючи на тих, хто пройде крізь них, щоб відразу з оглушливим репінням зачинитися і навіки відтяти шлях до волі, як то було колись і сивоком у ситника. Але ворота спокійно собі висіли, не зачиняючись, Віз прокотився всередину, вже хмезонос загойдався поміж високими дубовими клітями. І аж тоді хлопці вздріли, що по той бік воріт стоїть сторожа. Два бородаті здоровані, товстих мисюрках на головешках, обвішані товстими дошками, які мали захищати їм спину і груди, стояли спираючись на довгі списи. І здавалося хлопцям, дивилися саме на них, байдуже пропускаючи повз себе і купецький віз, і чоловіка з хмизом. Враження було таке невідступне, що Лучук аж лука свого посунув далі за спину, щоб не впадав у око, а Сивок перекинув свою важку палицю і справив руки вліво, але вчасно збагнув, що це нічого не в його становище, бо лівий дружинник дивився на нього так само пильно, як і правий, а на випадок чого правою рукою махнути було підкорисніше, тому знов узяв палицю у праву руку». Хвизонос посунув уже позасторожий, а хлопці перебирали ногами ні живі, ні мертві. Давно вже вони не відчували себе такими, ще зовсім малими, як отут, перед похмурими бороданнями. Давно вже не попадали у власноручно розставлені сіті, як оце тепер. І йшли кожен подумки молився своєму богові. Хоч і не був певен, що його маленький, добрий, лісовий або водяний бог – Може змагатися із хижим твердим богом, який пропростлював усе небо над Києвом хрещатими знаками своєї сили. Однак, запхані між дерев'яні дошки, приворітні, сторожі дивилися й далі собі вниз за ворота, хоч хлопці вже минали їх, здається, вони і не помітили двох закушканих у шкури прибульців. А хлопці, от переляко, кинуло в новий подив Бо завалом города виходить і не було До самого города вони мали ще перейти дерев'яний міст Теж пільнований сторожою А тут, на дитинці, стояло кілька міцних великих хиж Між якими блукали такі самі бородані, як оті воріт. Сиділи на сонечку, грали між собою Стріляли з лука, вимахували мечами розрубуючи уявлюваних супротивників. Сивок і Лучук мерщі подалися слідом за хмизоносом, який теж, видно, не мав наміру затримуватися тут, серед озброєних знічевлених лежнів, яким нічого не варто було проткнути чоловіка з або врубати мечем, тільки щоб хоч трохи розважитися. До самого Києва вели ще одні ворота, обкуті залізом, чорні, Мов, кажені крила, якісь нависаючі так, що, мабуть, зачинялися вони самі собою, як тільки відчіпляли ланцюги, що тримали їх. А за воротами через глибочезне, крустостінне урвище пролягав дерев'яний міст. Купецький повоз уже вигуркував колесами на тому кінці моста. Там якісь спритнярі метали з нього раз і два намито. А на цьому просто під чорними крилами воріт стояло ще двоє сторожів, але вже не такий, як оті дерев'яних воріт, а закутів залізо, в міцних кольчугах, в гострих шишаках, з булатними бутурликами, що закривали руку від кисті аж лікоть, А зброю мали таку, в одного – широкий двосічний меч, схожий на той, що його колись мав дід родим, тільки коротший і, мабуть, легший, а в другого – гострий шестопер, замашний і вицяцкований по державну. Ці стояли не сонні, а знудьговані, не помічали нікого, не дивилися ні на кого, але коли хлопцям вже видавалося, що вони непоміченими прошмигнули поз поцецькованих залізом дурнів, той, що шестоперам тупнув ногою, аж здагодів міст і гримнув Пощо не хреститись!» Хлопці стали мовриті. «Бігти наперед і так би нічого не дало, бо хіба ж знайдеш рятунок в такому великому місті, яке піднялося над дебрями і пущами? Повертатися назад теж не виходило, бо там було ще гірше, повне дворище озброєних лежнів». Хто такі? суворо спитав той, що з мечем. Ми, суть, Лучук хотів вихопитися першим із відповіддю, але не знав, що казати. Затикався, замикався, його вирушив сивок. З гостем прибули, сказав він спокійно. Приїхав він на торг.